Протестував проти війни, купував револьвер і носив його в правій кишені піджака. Починав будувати дім, кидав палити, починав палити, губив запальнички, гроші, здоровий глузд, голився, відпускав бороду, сидів у білому шезлоні на березі Малакської затоки, спав в одязі, виходив з ванної голим, підписував рахунки, вставляв ключ у замкову шпарину, гукав у темряву. А ще одного разу посеред зими Після похорону батька він брів у такому ж білому молоці туману, як було намальовано на картині, і плакав. «Вам допомогти?» – запитали його. «Ні», – відмовив він і пішов далі без жодної надії на розуміння. А потім схаменувся, побачивши очі. Такі синьої яскраві на тлі зуцільної білизни, на ній була біла шуба і білий капелюх немов вони пливли самі по собі дві рибки, відокремлені від власного голосу він кинувся за жінкою дізнався, що вона є телевізійною журналісткою що приїхала в його країну на стажування і в той же день напросився на якийсь захід де збиралися іноземні журналісти тепер йому здавалося, що картина – це оповідання про той колишній випадок він заплющував очі і чув як оповідання перетворюється на музику, коли б він міг увійти в неї і знову брести в білому тумані, він би повівся інакше, не став би хизуватися перед нею своїм статусом і річним прибутком, не водив би в надто дорогі ресторани, де завжди нудно і не можна голосно сміятися, не знімав би готельних номерів, де зупинялися голівудські зірки. Він відступив би від усіх правил. Виправив би кожну мить, в яку поводився надто самовпевнено. Це надто впевнено? Так, ніби ці очі вже належали йому. Американець підійшов до господаря і поцікавився, коли і за яких обставин намальовано картину. «Це не моя робота», – відповів той. Її намалював мій попередник. Я купив у нього цю майстерню, а він залишив картину. Тобто картину можна купити у нього, не зрозумів американець. Боюся, що... Художник сумно опустив очі. Він помер? Запитав американець. Не знаю. Він отримав гроші і зник того ж дня. Дивний був чоловік. «Тобто, знову не зрозумів гість, я міг би купити картину у вас?» «Я не маю права продавати її», – зіткнув майстер. «Раптом він з'явиться». «Що ж мені робити? Я готовий заплатити за неї стільки, скільки ви призначите». «Це буде, з мого боку, непорядно», – не здавався майстер. «Тоді підкажіть», – «Як мені розшукати цього чоловіка?» – наполягав американець. «Я хочу придбати його картину і заплачу вам за посередництво». Майстрові були неприємними ці торги. Особливо неприємним було те, що, як помітила дружина, американець жодного разу не поглянув на скульптури. Вона вже стояла поруч і тихенько смикала чоловіка за рукав, роблячи йому заохочувальні гримаси. Майстер станув плечима, поглянув на картину і подумав, що без неї тут стане порожньо. Але, додав він про себе, «Треба сподіватися, що дивний американський чувак не знайде автора, а без нього він картину не віддасть». Цей інцидент трохи зіпсував йому настрій. Він ніколи не думав, що біла картина може бути чимось більшим, ніж предметом антуражу в його майстерні. «Він пішов», – трохи розгублено сказала згодом дружина, відволікаючи чоловіка від споглядання картини. «Ти чуєш? Він пішов. І ось». Вона відкрила свою маленьку сумочку. Там лежала пачка грошей, яку вона вже встигла перерахувати дебелими пальчиками з яскраво-червоним манікюром. Майстер поглянув на неї. В його очах ще пліскотів білий молочний туман. Він оглядів публіку, що рухалась і гуманіла довкола. «Ти повернеш ці гроші негайно!» Сказав художник, несподівано додавши. «Закрий рота!» І зрозумів, що нарешті вимовив те, чого не наважувався сказати «двадцять довгих років». «Дві хвилини правди» Другий день весілля. Мія. «Давай-давай!» Чоловік підштовхнув руку Мії, в якій вона тримала склянку з самогоном. «Давай-давай!» – залунало з різних кінців столу. Весільний майданчик вже нагадував руїну. Тут догулювали ті, кого не запросили у перший день, а на столах стояли вчорашні страви. В хід пішли самогон та загрозливого вигляду він грет. Втім, відбувши важливість учорашнього моменту, публіка розслаблялась на повну котушку. Мію привели сюди шабашники, зустрівши на дорозі, де вона стояла, не знаючи, куди йти далі. Ще вчора за нею помітили дивацтва, наприклад, те, що вона мовчала, а якщо відповідала чоловікові у джинсовому костюмі, то лише жестами. Компанія чоловіків, що прямували доїдати і допивати за гостями – побачили її та взяли із собою. Тепер вона сиділа за столом серед різноварної публіки і намагалася підтримати компанію. «Ну жбо!» і Мія перегилила в себе теплу самогонку. «Добре пішло?» запитав чоловік поруч, обдаючи Імію запахом цибулі та не дуже здорових зубів. Вона поглянула на нього широко розкритими очима, прикриваючи рот тильним боком долоні. «Всі зареготали!» Та вона глуха, зауважила жінка з протилежного кінця столу. «І німа, додала інша. Це викликало нову хвилю веселощів. «Якби була ще й сліпа», – додав чоловік у картаті сорочці, що сидів поруч із тим, від кого тхнуло цибулею. «Бо для неї ти мордою не вийшов». «А ти вийшов». Знятий той, відгороджуючи жінку від його погляду своїми широкими плечима. — А ти вже губу розкачав, — набормозився той, — побачимо. — Пашо, вам своїх мало, — зареготала жінка в квітчастій хусті з люрексом. — Давайте по третій, за коханням. Розлили по третій, за коханням. Четверта пішла без чокання, за тих, кого з нами немає. — А ти де живеш? — запитав цибулиний Паша. Мія зробила жест рукою. «Ти справді не чуєш?» – дихнув він їй у самісіньке вухо. Вона відсторонилась і помахала рукою перед своїм обличчям. «Ну, ти даєш», – пробув Паша, торкаючись її волосся. «Бідолашна, тримайся коло мене. А то тут такий нарід, ми тут другий місяць працюємо, будуємо дещо, набачились». «Вона ще й дурнувата?» Сказала молодиця навпроти, Штовхаючи в бік чоловіка поруч, Що невідривно дивився на приїжджу. Спользую її Пашко по повній програмі. Вхід пішла п'ята чарка. Спершу треба підпоїти, Підморгнув їй сусід цибулиного Паші. Інакше їй Пашка не підійде, В нього з рота дуже воняє. Жінка солодко потягнулася і замовила танці. Кинулася музиками, але ті покотом лежали в сараї. «Дрова!» – спохмурніла жінка. «Зараз принесем магнітолу!» – Паша кинувся за ворота. Сусід зліва підсунувся на звільнене місце, підмургнувши решті чоловіків. Молодиці, їх за столом було п'ятеро, насупились. Присутність чужинки та ще в червоній спідниці, очевидно, псувала їм настрій. Мія сиділа, розглядаючи навколишні обличчя, посміхалась. «Не квапся, Валеріку!» – звалася одна з молодиць. «Може, вона заразна?» Всі зареготали. Сама мати!» – процідив крізь зуби той, кого назвали Валеріком, і вдихнув ніздремі повітря. «Від неї гарно пахне!» Прибіг Паша, приніс магнітолу. На подвір'ї залунав голос Кіркорова. «Атлантіда!» Жінка, на ходу оправляючи блузку, підсмикуючись бретельки бюзгалтерів, стала вколо. Дехто з чоловіків потягнувся слідом. Сонце шкварило і нагрівало могутні слоїки. Скориставшись паузою у спілкуванні, Мія підвелася.